ezért Lajos királyt a sereg indulásakor a pápai követ kiátkozta. De Lajost ez nem rettentette vissza, és igazának tudatában tovább folytatta útját Stájerországon át. Annál inkább, mert az özvegyen maradt Johanna férjhez ment, állítólag már terhesen, Lajoshoz, Tarantó hercegéhez. A magyar sereg derékhadát maga a király vezette.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 Biztos helyről, a bástyák falának védelméből könnyűszerrel lenyilazhatták a közeledő támadókat, míg azokra, akik megközelítették a falakat, külzáport és forró szurkot zúdítottak. Kont Miklós ezért futárt küldött az Apuleába tartózkodó királyhoz, és kérte küldjön íjászokat és a város tromban járatos ácsokat. Lajos király Sáros Dilászló vezetésével el is küldte a kért segítséget.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 Szicília már régen Aragóniához tartozott, Jeruzsálem pedig az iszlám birodalomhoz.